والنبي صلى الله عليه وسلم باعلى الوادي قال ودخلت عليه ولم اصلي ولم استاذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم ادخل رواه الترمذي وابو داود الفصل الثاني ده دویم فصل ليك په وعن كلد ابن حنبله ان <اندفعان> صفوان بن اميه تبعث ده حضرت قلده ابن حنبل رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمای ان صفوان بن اميه حضرت صفوان بن اميه رضی الله تعالی عنہ زه پیغمبر علیہ السلام لو لی گلم مدد دی ول مولی کلی دی قلده ابن حنبل او صفوان بن امیه دارونه دی نو دیسافانی بن امیه رضی الله تعالی او د خپل نور کلدی ابن حنبل پیغمبر علی الصلاه والسلام لو له ګلو بلبن شو دی ورکل او جدايه د عصیبه چې تویل کیږي د عصی د شپګو میاشتو بچیتا جدايه ویل کیږي هغه ور لو ودغابېسا او ترای ور ډولې کله د وغابېسا د دې یو کسم دی وو بہت د دې بادرنګ پشنتی کچخه وړلې کیږي کی پختو کې وته تروي نو دغه تراش دا او د او یو بچي پیغمبر اسلام ډولې کلو ال النبی صلی الله علیه وسلم او دا صحابی فرمای کلد ابن حنبل والنبی بأعلى الوادی او پیغمبر اسلام صلی د مکی معزمی په با بار طرف کې او د مکی معزمی چې کوم برا اطرافتي اږي ته معلات ویلیکي پیغمبر علی اسلام په دخل ته تشریف فرماو قالا نو دا صحابي فرمای فدخلت علیه زه پیغمبر علی اسلام نو ورغما دا دغه مجلس ته داخل شوم ولم اسلم কইما سلام نکړلو کشر صحابي دی ولم استاذن او نیم اجازه ته غختلوم دا سی ډایرک په راغما نیم سلام وکړلو او نیم اجازه تو فقال النبي صلى الله عليه وسلم چونک پیغمبر علی اسلام خپل امت ته آداب خو دې لیدو تو پیغمبر علی اسلام دی صحابی ته فرمای ارجع واپس شه د دې زینه یا د دې مجلس نه واپس کوځه او واپس را شفق او دا سوای السلام علیکم اول سلام واچو بیا اادخل داخل ایاځه داخلي د لیشم یعنی دا اجازت ته اول لاجه سلامو کا او دا غینه پس, پس بیا اجازه کوواړه چې اجازه د تميله وشي دا غینه پس بیا اجازه چونکو دوستان د دین مخکې رواياتو کې مونږ دغه تفصیل بیان کړل نو سره کم کوم مجلس ته زی یا یو اجر یا یو بیټک یا یو دریتن تن زی نو د دین اسلام د آداب او نه د ادب خو دلې شوې ده چې اول التیجازت واخلا چې کله تاسو اجازه ملو شی دا غې نه پس هغه مجلس تور شغزه ته ورننو ځه او کله اجازه ملون شو لو د هغه ځای بیا واپس ورنوز رو رواه ترمیزی و ابو داود د دا دې حدیث مبارک روایت کړې ده امام او امام ابو داود وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فان ذلك له اذن رواه ابو داوود وفي روايه له قال رسول الرجل الى الرجل اذنه ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمائی جب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی اذا دعی احدکن ہر کل جتاسو کی یوکس روبللیش فجاء مع الرسول او غد قاسد سر راشی رسول قاسد تویلے کی گی استازی تویلے کی گی فان زالک لہو اذنن ندادا غد پارا اجازت تے پدی الفاظ بانی لگزان کوئی کی لکہ مثال کی طور پہ زماعی او سڑی سرکار سر دے زور پس یو کس له کوم جت لاړشه لंकितه وه راشي نو هغه پلان کې سړی د کس چې مال یې ده تر رسول ویلې کیږي د د سره راغه نو بیا د اجازه ته غستلو ضرورت نشته دا چې د ور پسې مال یې ده او د د سره راتلل د د سدید ش دادله اجازه ته ور کړی دی خله ګوړان دی بل شو پرون موږ یو حدیث مبارک ویلې یو سلولم نمبر حدیث ته د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتو ابو هريره رضی الله تعالی عنه پیغمبر علی السلام علیه وسلم له اصحاب صفرا ولا چکلا ابو حریره رضی الله تعالی او اصحاب سفر اوستل اجازت اجازه ته وغختل نو التت تمام و زاحت چونکی اغي د ډېر حیاه د وجنا او د پیغمبر علی صلوات و سلام مجلس او د پیغمبر علی صلوات و سلام اغا کورته داخلي دل صحابه و دا سينو وغختل چې بون بغیر د اجازت ته دا داخل شو اگر چې اجازت وو ابو حضیر رضی اللہ عنہ چی پیغمبر علی صلی علیہ و لے گلو اصحاب سوفہ دا غصر راغلل نو دا دیدا مطلب ہو چی تاستا اجازت تیرا شیخ خدا غیبا وجود د پیغمبر علی اسلام د مجلس د آداب و خیال د پیغمبر علی اسلام, اسلام نه حیا داغي و جنا هم اجازت او خطبه خو به هرال یو سړی یو کس سوق چا په سویلګی چې لارشه پلان کړه ولا او هغهوند دغه رسول یعنی ماچکم کس لګلې دی دا غسر راشی نو پیغمبر علی اسلام فا ان فان که له اذن دا داغه د دا دا پاره اجازت ته دا کس چې ورپس ما او غسر راغ نو هغه هغه ته ما اجازه کړي دی د دوپاره اجازه ته غستلو ضرورت ده رواه ابو داود د دا دی حدیث مبارک روایت کرده ده امام ابو داود وفی روایت له او د امام ابو داود یو روایت داسه ده قالا پیغمبر علی اسلام مفرمیل رسول الرجل د یو سڑی قاسد ده ایلا رجولی چی بل سڑی تیولی کی ازنو ہون دادا غدا پارا اجازت تی لکا زمایو کس سرکار دی اگر پسی مایو سڑی ولی گلو نو دا کم سڑی چی لارو دا غسر دی رازی نو دا دادا غدا پارا اجازت تی دوباره اجازت تا غستلو ضرورت نشت دی اوڑان دی فرمائی وان عبدالله ابن بسر رضی اللہ تعالی قال کان رسول اللہ صلی اللہ اذا اتابا با لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركله الايمن او الايسر الى آخر الحديث دهذت عبد الله بن بصره رضي الله تعالى عنه انه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطى باب قوم چې کله به پیغمب سلامات سلام د چا دررووا لاړلو یع پیغمب ل اسلام به چا کارو او دروازی له به او دروازه ته وړه بوله لم يستقبل الباب من تلقائ وجه دروازی ته به مخ پیغمبر اسلام نودرې دلو د باب په شوور کې دا ادب تاسو تمام بهیان کړی بعض او قات تاسو لاړ شي یو سړي سرم کاروي د کور دروازه وروړ دروازه تمخامخ مودریګا بلکې طریقه دا ده د دې دروازې نه خي طرف ته یا د دې دروازې نه ګس طرف ته مودریګا کما مثال کې تور په غسړې ته ال روزي او غي دروازه کولو کې کوربانستان دنه نه قربانستان نظر پر یو نه زیدغه ادب پیغمبر اسلام په خپل عمل سره مونږ او تاسو ته هوتلې دي نو لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه دغه مطلب ده پیغمبر اسلام په دروازی تمخامخ نه مودریدل ولو ولكن ركنه یا بخي طرف ته مودریدل او ویل ایسر یا پیغمبر اسلام با ګست طرف ته ودل او تدېګه د دوستانو خو بیا دا وی وی فایقول السلام علیکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا سلام کولو السلام علیکم و او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا ګست طرف ته یا ښی طرف ته ودل دا صحابی دا غي وجبه یانه ان دوره لم یکن یوم ازین علیها سطورون دا اغز زمانه و چی پا دی به با خلکو پا دروازه بانی پردن راز ورند دوله نو دی وجنه با پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دا دوستانو که یو سړی دا سی لار شیچات ورور دزیو دا اغب پا با دروازه بانی پردم راز ورند دا و دا غی با وجود معلماوی چې اغ سړی دروازه کولاوي نوخام مخه بهزانان ته پرده اوچتئ نو ددي ووجنم وله مول کلي د چې احتیيات په دی ک دی چې په دغه سنتو باندې عملو شپغمبرهلی اصللات اسلام بچ د چا دروازی له لاروخی طرفته طرف طرفته بودې دلو نو دا ساحبي د هغی وجه بیایانې چې دا اوغ ه ده چې پهدي وختې لا چا په دروازو بانندې پردي نو راغړندې کړي خ د هغی به وجود مورولما فرمائ. کایو سړې داسوی چې دا غو پردم راز وړند د دا دروازې ته پردم راز وړند دا وکتا سو ګوري دوستانو د سړې چې روزي دی دروازه کولو کې نو په یو لاس باندې هغه پردزان ته افاقي نو دی وجن کایو سړې مخامخ ولاړوي کور کې زنانه ګرځي د دی وجن کاږي دروازه را کولو کې پردو چته کې کې په زنانه باندې نظر پریوزی دی وجن احتیاط پدې کې دي چې ختی طرف یا ګس طرف او د رېګه دغه طریقه دا رواه ابو داود دا دې حديث مبارک روایت کړی دی امام ابو داود و ذکر حدیث انس ده حضرت انس رضی الله تعالی انهم دغه شانته یو روایت را نقل دی قال عليه السلام والسلام علیکم ورحمت الله فی باب الضیافه ضیافه دا باب مونږ ویل دی الضیافتنا مراد للمستیادان د مل مستیا په باب کې دا حدیث مونږ ویلو پیغمبر علی الصلاه والسلام حضرت صاد ابن عباده رضی الله تعالی او اجازه ته غوښتل وره وره ټبونو دریزاله پیغمبر علی السلام سلام وکړو السلام علیکم یو ساعت پس بیا السلام علیکم په دریم بیا السلام علیکم خو چې دا نن جواب مېلون شو پیغمبر علی السلام واپس را روان شو دغه صحابي صاد ابن عباد رضی الله تعالی اوه پس پمنډه منډه راغی چې دا الله رسوله تاسو چی کلم سلام و آچولو ما داغی جواب در کرده دی پیل زن لی چې سلام و ما په کم باندې باندی غی جواب در کرده تاسو چی بیا سلام و کو ما بیام جواب در چې چی پدریم زلم سلام و کو ما بیام جواب در دی ما صرف داغ اختل چې زغم د کور مطالق د پیغمبر اسلام peace be upon him په جبه مبارکه باندې څومره ډیر د دواره زي زغم په کور کې ډیر خیر او برکت نازلږي سلام دعا ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دللا سلامت او رحمتونه او برکتونه دی په تاسو باندې دغه صحابي او کوفه مې چې د الله رسول تاسو صدري peace be upon him ما جواب در درکړي دي و جواب ما پتیز واسه زکن در کولو چې تاسو په جبه مبارکه باندې څومره ډېر الفاظ زما د کوم متعلق د سلامتی او د رحمت او د برکت راشي نو دیو جن ابي پیغمبر عليه الصلاه والسلام لاړو غسره نو د غاصاب ابن عباده رضی الله تعالی هو د پیغمبر عليه الصلاه بیا مل مستیا کړی دا په فی باب زیافتی دا حدیث مبارک تیر ترشوی دی مخکي خداغي وضاحت تاسو تما وکړلو الفصل السادس دا دریم فصل په بیان ده اجازهت کې وانعته ابن يسار ده هزه تعته ابن يسارنا روایت ته ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی د پیغمبر اسلام څخه پوښتنه وکړلو استاذن فقاله استاذن علا امي ا يز چې کوه تنهو زما زما کور کې زما مور ده نو زبده مورنم مور اجازه تخلم فقال نعم النبي اسلام وقوف مل چې ااو کور ته نه اوځي په کور کې کاسیراف مور مې داغې نه به هم اجازه اخلي د جکل پیغمبر علی صلوات و سلام د اجازه متعلق آداب بیان کړي وداسړې راځي پیغمبر اسلام په تاسو کې شه د الله رسول زبون کور کې عظما مور ده چو زه کورته نه نوزم د مورنبا مجازته اخلم نو پیغمبر علی اسلام توفا ما نعم چې کورته نه نوزي د مورنبا مجازته تخلي فقال الرجل ندي دی سړی ورته ویل اني معها فی البیت ذو خد مور سره په دغه یو کور کې او پا یو ځای کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم استذن عليها بیا مو ته پیغمبر علی اسلام فرمای چې کورته نه نوزي اجازه فقال الرجل ذا سړې دریمزل تپوست کې اني خادم وها زه خوشپورز لګيم د خپل مور خدمت کومه د غیبه وجودم چې زه ورته نه یا د مور کوم ریتو ورزم زب بیان اجازه تخلم پیغمبر علي السلام او شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علي السلام علیہ علیہ او توفه مې استادينه عليه ااو اجازه په اخلي اتحب ايته د خه ان تراها عريانه چې تخپل مور بربندوي ایا تد خبر اخوخه غانی لیدا سړی ته پوس کې چې زخم په یو کور کې د مور سره اوسېګما د هغه خدمت کوما خو تاسو ته مې لیدوستان او انسان په یو حالت باندې نیوي بازو وخت انسان چا مې بدلی یا د ګرمې موسم دی انسان چا مې ستلی کمی سو باسي دی ته ګرمشي سړی کمی سو باسي بنینمو باسي او پن سیم راوچتي کړي دی واجی ندی اسلام چې کمه طریقه خودلې د پاغه کې خیر پروت دی د مور کمري ته د پلار کمري ته زی د ورو الله دین کې دا غرور ثور انداز سره په حالت کې وی چې هغه نه غواړي چې ما سوک حالت کیوی دی دي نو د دین اسلام چې کمی ته کې خوده دوستانو په دې کې حکمت پروت دی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کور کې چکور کې مور سوکني موردا زوبو د مور نام اجازه تخلم پیغمبر اسلام کوي کلو چې او د مور نه اجازه تخنه خو دې سړي چې د ودرېز له تپوس کوو پیغمبر اسلام او چې بعضو اوقات به د مور داسي حالت کې چې به جامع بدللی تو دا غواړی چې تخ په لمر نووځو بالله بربندوی نه اسکلدا سوکنه غواړی چې زخ مور لمر بربندوینم دی وځین دا حدیث مبارک کې د الفاظ ډېر سخت دي دوستان پیغمبر اسلام اسکلدا سې الفاظ چلتا ندي استعمال کړی خو چون کې د پوهې د پارا او د زورنۍ د پارا پیغمبر اسلام صلی دا الفاظ استعمال کړ قال لا نو دا سړی ورتوي چې د الله رسول عزې اسکلدا سې نو غواړم چې زموور په دې حالت قال فاستئذن عليها نو پیغمبر اسلام وو چې اجازه دخل دا دخل بیا نو الطريقه دا غو دوستانو د مراپات کلر کمری تزي ور ورو رزا وا چې کله اجازه ملوشي هغه نه پس نه وزا ضرور کمری تزي ور ورو رزا وا چې کله اجازه ملوشي نو دا غي نه پس بیا ورزا کله کله تاسو مل دوستانو انسان په یو حالت باندې نیوی هر یو انسان د خپل ریوان کې سوچ کی, کی بعض وخت سړی پداسي حالت کې چې هغه کپړی استلی وي یا د ګرمه موسمي دوستانو سړی کمیسه مسته وي باندې وي پنسی مروچتی کړي وي ټول بدن یې پر باندې کړي وي دا او شریس کنده د غواډی چې ما په دې حالت کې بل سوخوی دي دوی وجه نه د اسلام چې د اجازت الفاظ استعمال کړی دي قران مشان شان کې سوره النور اتل سم سفاره کې پوره احکامات د دې بیان شو دي په اړه کې حکمتونه د غبراته دي رواه مالک مرسلن د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام مالک صدق الله عزیم او صدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين ولاقطه المتقين صلی والسلام على سلم علی سیدنا المرسلین محمد و علیہی و اصحاب اجمعین یاللا سم عل وسلم ورید توفیق پر نصیب یاللا وی وڑ گناہونه را تماف حضوری پاک علیہ السلام اتباع نصیب کی یاللا بصراۃ مستقیم و نگل اربان مروان شیطان و گمراہید لارون مسات د دنیا و خیرت خوشالی نصیب کی یاللا شرم پر دم پدوان جہان ابا نیوس بیماران قرضداران د دا قرض نخلص یاللا د تول و حاجت مندو حاجت خزانو نه پوروک یاللا اخرہ خاتم ام پر ایمان کی وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن